Дякую, друже, Уга, сказав професор, а коли слуга вийшов, кивнув Назарієві Пийте Назарію і пийте до дна. Вони сиділи на чомусь, чого не було, і довкола теж було ніщо, суцільне ніщо. Скільки заповідей ви відкрили, Назарію? суворо запитав Кравченка професор Чорноконський. Не знаю, десь. 5, 6, а може менше, але я знаю, що всього їх має бути 10. Чому безкінечність не має кінця? Тому що безкінечність у великому, іншими словами, у макрокосмосі замикається на безкінечність у малому, тому самому мікрокосмосі. Коло теж немає ні початку, ні кінця. Отож, якби його висмикнути з простору, то можна отримати формулу безкінечності. Треба уявити собі коло там, де розмірів нема. Добре, Назарію, сказав професор, трійка з плюсом. А тепер скажіть мені, чому в матеріальному світі може бути безліч паралельних історій? Тому що час існує сам по собі, а простір сам по собі. За якимось випадковим збігом обставин вони перетнулись і сталося те, що сталося. Утворився матеріальний світ з його історією та купою ілюзій. Як то незворотність часу, протяжність простору, але варто лише ледь змістити точку перетину часу і простору, як отримаємо нову, зовсім іншу історію. І таких варіантів може бути стільки ж, скільки точок дотику великої ріки до берега, сиріч безліч. Добре, Назарію, вдоволено сказав професор. А тепер скажи, будь ласка, в чому полягає найгірша вада матеріального світу? «В тому, що він вторинний щодо духа». «Ні», – жорстко сказав професор, – «ти не знаєш відповіді на це питання, маєш кару. Зустрінемось через сім років». Назарій, вбраний у якийсь мішок, підперезаний клоччаною мотузкою, в сандалях на дерев'яній підошві та обтріпаному солом'яному брелі, працював на каменярні. Вранці їх нещасних рабів, які ночували у закинутій конюшні, будили люті наглядачі. Били нагаями з сирої шкіри, переплетеної дротами. На сніданок давали пожмені смаженого ячменю та по кухлю води і гнали на роботу. Камінь кололи, носили великими кошиками до підвод і вертались назад у кар'єр, так до полудня. На обід давали помисті якогось піла і погризти кістку одну на п'ятьох. До вечора знову кололи і носили каміння, а ввечері вели назад до конюшні. Там кожен діставав вечерю, гарячу воду, вівсяний коржик, стусан від наглядача і падав спати. Ні вихідних, ні свят, ні якихось перепочинків раби не знали. Працювали кожного дня за одним і тим самим розпорядком. Так минуло сім років. Назарій, худий як чернець химник, але вже обстрижений, поголений та вбраний за звичаєм кінця ХХ століття, знову був поміщений на місце свого іспиту, у те ж саме ніщо. Навпроти сидів його екзаменатор звір, професор Мульфар Юр Чорноконський. Отже, пане Кравченко, весело сказав професор, ви не знаєте відповіді на поставлене вище питання не знаю, відповів тремтячий Назарій. Невже знову сім років рабства? Ні, сказав професор, не може бути кілька покарань за одну тупість. Більше того, я сам відповім. Отож, що є найгіршою вадою матеріального світу? Ви, Назарій, сказали, його вторинність щодо духа, і за це провели сім років свого молодого життя у жахливому рабстві. Жахливому, підтвердив Назарій. А відповісти треба було, що найголовніша недосконалість матеріального світу це його асиметричність щодо світу духа. Ви ж знаєте, Назарію, що у світі духа існує сувора ієрархія. Знаю, мляво сказав Назарій. Але ще є така ієрархія у світі матерії, спитав професор і сам відповів. Нема. Тому і матеріальному світі панує хаос і абсурд. Зневаження символів, бо навіть нерозуміння їх, невміння ними означувати своє буття, недотримання ієрархії привели світ матерії до стану карикатурного. Він став схожим не на Едемський сад, як задумувався єдиносущим, а на звіринець.